Fredagsfrannan, morgon till torxshow med Jan Holmbom i FN. Så, kontakt med studion i Tyrannos. God morgon, fredagsfrannan. Din kompis vid frukostbordet, en radio, talkshow och idag i stort sett helt och hållet om Hans. Till talkshow med Jan Håkansson. Juvas, det är lite teknikstrublär men ja ah, det får. Så här är en live. man man drar en ratt och så ja så blir det inte det man har tänkt sig. Hörrni, idag är det temadagen idag är internationella dagen mot kärnvapenprov. Det är väl en ganska bra dag. Vad ska man ja, vad ska man lira då då? Ja men, det handlar ju om livet. Life, Robin! Mm. Du lyssnar på Fredagsfrallan. Ja, det gör det. Fredagsfrallan. Morgontid i Radio Torgshow här på Hitsa 597,8. Summen byggd med mig Janne Holmbom. Och idag säger vi grattis till Hampus som har namnsdag. Men vi säger också grattis till Hans som har namnsdag. Ja, vi grattar verkligen Hans på hans namsta. Och visst är det ett namn som väcker massor av associationer. Associationer. Låt oss ta en liten resa genom några av alla våra hans i historien, I sagorna och i kulturen. Ja, runt om helt enkelt. Vad börjar vi någonstans då? Vi börjar väl med humor-Hans. Alltså vi måste först och främst nämna en riktig giganten personlig favorit. Hans Alfredsson eller kanske mera Hasse Alfredsson som tillsammans med Tage Danielsson skrev in sig i den svenska humorhistorien. Lindemann, Picassos äventyr. Allt det där fantastiska. Det är nästan svårt eller det är nästan omöjligt att tänka sig ett kulturliv i Sverige där inte Hasse Alfredsson hade varit med. Eller hur? Om det oavsett om det var på land eller till sjöss. Stackars styrman Karlsson hade otur. Oh, Skulle gå på i kläm. I en byrålådda i en skiffonjé. Vi oh, hör din freitagsbransch. What? Du lyssnar på fredagsskallan. I en byrålåda i en chiffonier. Olle, Hasse, Alfredsson. Ja, vi pratar om Hans på alla sätt och vis idag i dagens fredags för alla. Eftersom Hans har namnsta. Eftersom Hans är ett sånt fantastiskt roligt namn att jobba med när man ska försöka skapa content som det heter nu för tiden. Hans. Hans. Från Hans är steget inte långt till Greta. Hans och Greta. Av sagornas Hans Den där berättelsen om barnen som luras in i häxans godishus Eller är det pepparkakshus? En saga insamlad och nertecknad av bröderna Grimm på 1800-talet Bröderna Grimm-historier som är så brutala så att Man vet att många av dem kan inte ens berättas idag Men den här tror jag fortfarande berättas och läses för barn över hela världen Å andra sidan, Vem har inte drömt om att få bo i ett hus av godis eller pepparkakor och överhuvudtaget så måste vi liksom fundera på hur har vi det med ungarna egentligen? Vad kommer de in? Du lyssnar på fredagsfralla. Ja, ja, ja. Välkommen till Hans festivalen. det där var ju Hansson The Wolf United med Var kommer barnen in. Ja, nej, det bara låt. En sån där som låter som man inte får spela i radion, den är lite för lång. Man får inte spela långa låtar i radion men här har vi inte det här P4-konceptet att man ska bara prata i en minut och 30 sekunder och sen ska man spela någon av topplistelåtarna utan här kan vi prata hur länge som helst och så spelar vi sån musik som vi gillar gammal musik och ny musik alltså, det, är, det är Hits liksom i, i ett nötskal och framförallt fredagskalla skalan, heter, fredagsfrallan jag vet inte, vad är det för någonting som händer idag får dra ner på kaffe tror jag Ja, så är det. Men på tal om det, nu har vi betat av humorhans. Ja, och så lite Hans hade vi där. Nu är det dags för lite kunskapshans. Så där, därför så vässar vi rösten lite och så säger vi så här. Alltså en mera nutida Hans, det var ju Hans Rosling. Kommer ni ihåg Hans Rosling? Vilken fantastisk människa. Alltså... En, en forskare, en professor som förvandlade statistik till folkbildning. En, en briljant stjärna på föreläsningsscenen han, med bubblande diagram som visa, visade han att världen faktiskt går att förändras och oftast till det bättre. En, en han som gav hopp, inte minst med siffror. Hopp! Här kommer Hansson med. Hej allihop. Vi lyssnar på en Det gör du, The Beatles. studion. Och så här är. The det Att, eh, Vi kör en Hans tema idag. Så Vi var en Hansson som spelades Beatles. Vi har en låt från The Beatles. Vi har låt Man blir glad Vi man en har <laughs> Då ska ni få höra berättelsen, eller historien, om Kloke Hans. I början av 1900-talet blev en tysk häst vid namn Kloke Hans sensationellt berömd. Hans ägare, matematikläraren William von Osten, hävdade att hästen kunde räkna, göra subtraktioner, Beräkna bråktal, läsa av klocksta, klockslag, stava och förstå tyska. Allt genom att stampa med hoven. Det fascinerade människor över hela Tyskland. År 1907 undersökte psykologen Oskar Fungst fenomenet och kom fram till att den kloke Hans faktiskt inte förstod matematiken. Istället reagerade han på minsta omedvetna signal, en kroppsrörelse eller en ansiktsförändring från den som ställde frågan. När personen visste svaret och Hans såg var det korrekta svaret upp till 89%. Men om tränaren inte visste svaret eller Hans inte såg personen så sjönk träffsäkerheten dramatiskt till omkring 6%. Fenomenet blev känt som Klokehans-effekten. Ett tidigt erkännande av hur omedvetna signaler från människor kan påverka djur. Och självklart även forskningsresultat. Så... Klassiskt. Varför berättelsen är så viktig då? Ja, alltså det är ett klassiskt psykologiexempel. Kloky Hans han har kommit att symbolisera vikten av att ha kontrollerade, dubbelblinda experiment så forskare inte oavsiktligt påverkar resultaten. Men det är också viktigt för forskningens förhörsledareffekt. Fallet påminner om hur man även i polisförhör tester eller djurexperiment kan Omedvetet signalera och påverka utfallet. Och det är också viktigt inom hästkognition. Hans visar att hästar är ytterst känsliga för kroppsspråk. Precis som hundar till exempel. De kanske, kan, de kanske inte kan räkna men de är snabba på att tolka mänskliga signaler. Och bara det är väl någonting att hänga, hänga upp sig på, eller hur? inte minst när mörket faller på. Hör mörket faller på, faller på. på, faller på. Hör Ja, det gör det. Hörrni, hör, jag hörde någonting så, som jag bara måste reflektera över eh, på nyheterna i morse. Så vi tar den under den här gängen. Ja! VAR DAG Hits FM Jo, på nyheterna idag så var en av nyheterna var att svenska bönder kan få bidrag... För att kor ska gå på grönbete. Det är nämligen så att alla andra bönder i EU får bidrag om deras kor går på grönbete. Men svenska bönder kan inte få det här bidraget. För det finns en lag i Sverige som säger att svenska kor måste gå på grönbete. Men nu ska man alltså hantera det genom EU så att också svenska bönder kan få bidrag för att kor ska kunna gå på grönbete. Eftersom lagen har inneburit att det är ingen idé att ge svenska bönder bidrag eftersom det, de måste gå på grönbete. Eller inte de bönderna, men åtminstone deras kor. Det här tycker jag är ett exempel på vi tänker fel. Det är ju inte vi som har gjort fel i Sverige som har lagstadgat om att kor ska få vara ute i sitt naturliga habitat. Utan det är ju övriga EU som borde lagstifta att kor måste få gå på grönbete. Och på det sättet skulle vi slippa åtminstone ett bidrag till att betala ut. Det här är ju faktiskt samhällsekonomiskt också en besparing. Eller vänta, ska vi införa bidrag för alla hundägare som rastar sina hundar utomhus? Ibland så blir man smått, smått, mörk, rädd i hur tankarna går. Well. With no insight Walk with no chance Of knowing where you're going But I don't mind Cause That's why I'll take this wrong Il del du lyssnar på fredagsfrallan. Ja, det gör du. Absolut, fredagsfrallan med mig, Janne Holmom här på Hits FM 97.8. Summen byggd. Antingen lyssnar du på FN-bandet eller så kan du gå in på hits.fm.nu och och där hittar du... Ja, våran tableau och du kan lyssna direkt på radion, det är ganska fantastiskt oavsett var du befinner dig i världen. Ja, men vi fortsätter lite att prata lite om djur, för, för det, det är rätt många... Hans är ett ganska vanligt djurnamn. ett fint namn att kalla sitt djur för Hans, tycker jag. Eh, men det finns några goda exempel. I Paris på 1800-talet fanns det en asiatisk elefant vid namn Hans- som bodde där, men han dog redan 1802. Senare i Houstons USA levde en annan elefant som också hette Hans. Han föddes i Vilda 1916 och blev en riktig långlivare, hela 63 år gammal. Jag vet inte om det är så gammalt för en elefant, de brukar väl bli äldre. Eller? Alldeles nyligen dök det upp en hans igen, den här gången en Björn. I, I Köln, på Zoo i Köln i Tyskland, har en ung glasögon Björn flyttat in. Och han har snabbt blivit en sån där publikfavorit. Hasse! Ja, så, så det är inte bara kungligheter och humorlegender som. Eh, har hetat eller heter Hans, utan även elefanter och, och, och björnar, bara sån grej, allt. Eller hur? something mm. to remember. I was just something once, du lyssnar på fredagsprallan. Ja, det gör det. Men Hans betyder ju inte bara Hans som namn, utan Hans på lite andra språk. Till exempel på hindi så betyder Hans Svan. Så det är ju franskt. Tänk att heta Hans Svan och så presenterar man sig på hindi. Jag vet inte vad Svan betyder på hindi så det var väl lite korkat eller, eller på arabiska så betyder Hans istället han skrattade så helt plötsligt är det liksom ett, ett, ett verb, ett leende skratt ja, ja, ja, ja men men äh, äh, äh, äh, det finns ju massa olika Hans men vi nöjer oss med, med, med svanen då och, och, och skrattar tänker jag också så här. Men det finns ju en Hans, en musikalisk Hans som är en, ska man säga, verkligen en, en stormästare. Det måste man ju ändå på något sätt tillstå. Honom måste vi väl prata lite om. Hans Zimmer. Alltså han har verkligen satt avtryck. Världens kanske mest kända filmkompositör. Det är mannen bakom musiken i Lejonkungen, Gladiator, Pirates of the Caribbean... Inspection och Dune. Jag menar, hans stilar känns direkt igen. Det är märkliga stråkar och pulserande ljud. Trummor som. Och ljud som liksom skakar i hela biosalongen. Simmer har visat att filmmusik inte bara är bakgrund. Det är själva känslan, nerven i en film. Utan. Utan Hans Zimmer kan man nog tillstå så skulle många filmer kanske ha känts lite mer tysta. Och och du lyssnar på fredagsfärlan. Ja, det gör du med mig Janne i studion. Idag har vi haft en odyssé runt Hans. Vi har, vi har seglat i Hans farvatten hela morgonen i stort sett. Både dykt på kloka hästar och döda elefanter och fantastiska, roliga hansar och Kunskap hansar. Jag vet inte vad vi har för hansar kvar. Vi har en hans kvar i alla fall som vi måste veta av. Och det är liksom Skurk Hansen. Skurk Hans. Skurk Hans. För alla hans är ju inte goda, hoppas ni anteckna. nu. Alltså, ta bara. Det fick väl Bruce Willis erfara i första filmen av Die Hard när han mötte Hans Gruber. En av filmhistoriens kanske mest ikoniska skurkad spelar av Alan Rickman. Så dagens namnsdagsbarn har faktiskt också en riktigt mörk sida. Musiken till Die Hard, den gjordes av Michael Kamen. Eh, han gjorde också huvudtiteln till Band of Brothers. Wow! <friär> Vi löser knäget runt så fridag. Du lyssnar på Fredagsprallen. Ja, och vi har seglat runt bland Hans. Och det finns så många fler Hans som jag hade velat spela. Varför inte min, någonting som min kompis Hans Lundgren, den fantastiska körledaren och komponisten. Men allt får inte plats så är det bara att vi kanske ska ha ett specialprogram med Hasse någon gång. Ja, det tror jag vi ska ha den kommer jag på nu. Det ska vi ha. Men hörni, till sist då. Det, det är ju så här att grattis alla Hans och Hampus också. Vi får ju inte glömma bort att du också har namnsdag idag. Men, men det fräna är ju liksom att Hans är ju också ett pronomen. Vems dag har det då varit idag? Ja, det jag kan ju svara helt ärligt. Jo, idag är det Hans dag. Hans dag, fattar det. Och idag firar vi just det Och nu rockar vi på enda vägen är rakt in i kaklet In i helgen Jag önskar er alla en riktigt skön helg Och vill ni uppleva lite rock roll Kom till Vastena Folkets Park Imorgon kväll Där blir det åka av Ha det bra, hej mm. Tele-talkshow med mm Jan -hmm. Holm-Bom i mm -hmm. FN.